Alhamdulillahi Rabbil A'lemin As-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammed wa ala alihi wa ashabih Ome në të bi ahum bi hësani la ju middin Allah në falenderojmë Dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë Dhe si kërë që kemi parlejmruar në takimin e kaluar Të ndërua leze dhe modra kemi filluar të flasim për në cikl të ri që ka të bëjmë me rëfimet kuranore Në takimin e partë të këti cikli Dhe tëtë kemi prezentuar dobi të rëndësin e kësajteme Vetëm si një prezentimi për gjithë shumë që ka të bëj me ciklin që kemi filuar të trejtojmë. Për ndryshe, gjdo temë që do të shpalosim në kadrë të, të ekti cikli, do të rënjosit edhe me thedhë në zemra tona, do të të rëndësia e kësajteme dhe nevoja që i kemi për trejtimin e, e kësaj natyre të legjeratave. Dhe të kemi e thënë se, përmes këture temave, dhe synojmë që krasë, qëllimeve të shumëta të lidhemi me Koranin, të njohi më mirë dhe të ndimojnë vetës thunë që gjatëlezimit të Koranit të meditojnë më letë spaku, rrëth uh, kësaj kategorive të ajeteve që fletë për uh, rrëfimet e Koranit, që fletë për të kaluaren e njerëzimet, e që Allah Gjellewalën e kuadrë të kësaj të kaluare ka përzjedh disa të rrgime dhe rrëfime dhe disa të ka mësime, ka udhëzime dhe ka dobit shumëta për neve. Dhe pa dushim se në qofë se marim Koranin dhe e hapim, dhe të shojmë se edhe në kuptimin historik, po edhe në kuptimin Koranur dhe të të të regjimi i parë që takohim me të është të regjimin bi Ademin a.s. Kjo të regjim është përsi disar në Koran në format të ndryshme, ku Allah o Gjelle Walla prezentan fillet e njerëzimit, duke përfir këto kryimin Ademin a.s., dhe disa asociacione shumë të rëndësyshme që kanë të bëjnë me rëfimin e njeri u të parë. Pa dyshim se në qofë se prezentujmë njërët përgjithshme këtë rëgjim të ademi e të lejësram, do të naikjen ndo shta shumë segmentet të rëndësyshme të këti të rëgjimit. Prandaj që t'jemi më të vëmëndshëm në dëgjimin e këti të rëgjimit dhe përfitimin nga kë, e kam darë rëfimin e ademi e të lejësram në stacionë në stacionin i parë, i dytë tret, e tretë aksim rradh, që malle ta kuptojmë, qase është jeta e gjatë dhe përfiton ato shumë dobët gjëra interesante, prandaj jam përpikur çdo stacion, do të ndaj, pastaj në dobiçë kanë të bëjnë mat për shkrim Kur'an-it lidhë me këtë rrëfim. Dhe në kodet të kësoj kanë ar shumë dobi, dhe dhe me një dëshë si kushtat janë ndoshta me janë shumë dobi, më shumë se 10 dobi më tej për se kaq por janë të ndarë në kuadrë të stacioneve, në kuadrë të periudhave që ka kaluar Dhemi Aleihissalam. Ërëndësishmërisht është që kur flasim për njeriu në parë, nuk flasim thjesht për një periudhë caktuar historike që ka kaluar njeriu në për të, por flasim për një bazament, flasim për rrënjët e njeriu, flasim për piknisin e jetës në fytyrën e kësaj toke. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të dim se kujt ka njeriu rrënjët e tij, kujt ka fillet prej ku buran njerëzimi, mbicilat vlera është ndërtuar jetën në tokë, qëfar vizioni për jetën dhe qëfar kuptime barë të njeriun e parë. Gjitha këtu e shumë të tira, kemi nevojt të dimë, kur bie fjalla për njeriun e parë. Ndaj pa dushim se, stacioni i parë që ka të bëjmë Ademi në të qëmë është kriimi i ti, si u kriua Ademi a.s. dhe qëfar përfitojmë një nga storja kriimit e ti, Allahu Gjellewala në disa venë në Kuran përmen krimi në Adimit Alisan. Dhe këtë krimi me prezenton në periudat të ndryshme. Do të nga njëra thët e kam kryuar nga dheu, e nga njëra nga balta, e nga njëra thët Allahu Gjellewala nga do të të balta e në gjizur e ziz, e në ngurësuar dhe e fort e kështëmërat. Dhe gjitha këto prezentimin nuk janë në kundështëm njëra me tjetërn, asësi, por prezentojnë periudat dhe fazët e krimit Andaj faza e parë e krijimit të ademit, atë them, ka qenë grumbullimi i dhëut. Ku Allahu xhallahu teala ka grumbulluar dhëun, në disa transmetime ka urdhruar melekun, në disa transmetime e ka bërë vetë Allahu xhallahu teala, dhe pas që është grumbulluar dhëu, Allahu xhallahu teala ka formsuar ademin Alayhis salam. Nga balta, duke u përzinë me ujin si element kryesor i krijimit të njerëzit, e pastaj ky ujë në përzierje me dhëun është bërë baltë Pastaj Allah ka qeduar një kocka ktuor, Allahu edeinsa, derisë so është ngurcuar në formën e Ademit aleyhissalam. Ka qeduar kështu një kocka ktuor e pastaj Allahu xhalla ora i dha shpirtin. Dhe pas sa i dha shpirtin, filloi të rrijë dhe, dhe të çarkulloj gjaku brënda tij dhe të funksionojnë të gjitha gjymtyrët e branhme të jashme të Ademit aleyhissalam dhe filloi të tashjej Ademi aleyhissalam jetën. Kjo është shumë shkurtimisht e për gjithë ato flasin ajet e Kuranit. Allahu xhalla wala thot në Kuran inë mëthëllë i sajnë dhe Allah ke mëthëllë i Adam khalekahu min turabin thumë me kare lehu kun fejekun në surën Ali Imran në jetin për sënë onët Allah Gjellewala thotë shambulli i Isau të Ali Isram është mu si kurse shambulli i Ademit Ali Isram khalekahu min turab e krioj nga dhehu e krioj i Ademit nga, nga dhehu dhe i tha kun fejekun dhe i tha bëhu dhe u bë u bë njeri u bë kries si kurse i tha edhe Isaut a.s. Zeshtë Allah Gjellewala thët, o leka të khalëk nër insane, min sulaletin min tin, njëri unë e kemi kryuar, do të nga mbalë të angursuar e fort, do të thotë, Allah Gjellewala këtu përmaj një fazë të avancuar të kryimit të adimit të asën pas, grumbullimit të dhejot. Zeshtë Allah Gjellewala në ajet e të tjera thotë, dhe shprejet, do të thotë për atë që ka të bëj me kryimin a.s per krimin e Ademit alzem, sikur të thash kënde Shumajte, një prej tyre 70-a në surën Ar-Rahman, ku Allah xhalla wala thot: "Xhalqa al-insane min salsalin kal kal fixar." E ka krijuar njeriu në kësaj fazë përfundimtare, salsal është, për sal -sal ashtë, do thotë dheu i ngursuar, do thotë sikurse ato vorbat, ato do thotë që janë uh, për sot zihet gjillën tu, do thotë që janë uh, vorbat e caktuara nga dheu që propojuan. Janë nga dheu Do të janë faza përfundimtare në të ngurcimit të Theut. Ekzymerat do të thotë prezantime që Zoti gjatë lorat përmend, sa Ademi Alaihissalamu shkruar nga nga Theu, nga Tuka, dhe gjithashtu pejgamberi Sallallahu Alaihi Wassalam përmend disa dotole interesante që kanë të bëjnë me krijimin e Ademit Alaihissalamu. Në një hadith që e transmeton Abu Daud dhe Tirmidhiu, dhe shumë nga dietarët e hadithit e konsiderojnë këtë hadith si të vërtetë, ka thënë pejgamberi Sallallahu Alaihi Wassalam në hadithin e Aws, në hadithin e Abu Musa Al-Ashari radjallahu ta'ala anu qëli thad ka thëmë pejgamberi sallallahu sallam inna Allah e khalqa adam min qabdhatin qabdha ha min gjemi l'ard allahu jalla vala e kreja ademi në al-sam nga një kapje tokes që e kapje zote jalla jalali në formën që i ta konë zotit fe gja e benu adam ala qadri l'ard dhe kështu pastaj ardhen bita ademit varsesh nga toka, dhe dhe dhe i koq e i bardh, e i zi Dhe kjo është spikim maj mirë pëse njërë të ndonë në raca Nga se tokë ka është e tilë Ka një tokë me në gjyrë më të mbytë, një tokë me në gjyrë më të hapur E kështë më radhë, përndaj Allah ka përzi nga toka Dhe nga kjo përzi është kryua demja e lësëm Pastaj nga demja e lësëm, bitët i endonë në raca dhe në gjyra Pastaj i thëtë dhe krasë kësaj Kësaj ndarje të jashtë me dhe të në gjyrave wa bejnë dhalike, dhe mes kësaj gjurat të ndryshme, wa sehlu, wa l-hazan, wa tajjibu, wa l-khabith, dhe varsë edhe nga kvaliteti tokës, kanë arë edhe kvalitet të njerëzve. Kanë arë dikush i butë, i mirë, e dikush më i ashpër dhe më i raptë, dikush e, i dobeshëm dhe i mirë, dikush i damshëm, si kurse është edhe kvaliteti i tokës ne edhim se ka tokë që është e mirë e butë, qfarë do që të vendasështë në te mbilë, ka tukë e thatë e egrë, në të guptim e vrashtë që vështish me ecë në te, e lemë me mbilë e që kanë te, e kështu më radë andë i varsishtë edhe nga lojë i tokës kanë arë pas taj edhe lojet e, e njerë zvapëton Allah gjëllë ura pas kësa i thatë fe i dhe se vajtu hu ua në fëkhtu fihi min ruhi e pas të ta formëse E pam si dhe u zhbër formësimi në periudhën e ngadheu, Allahu thot në faqtu fihi min ruhi, atëherë Allahu ka fryrë nga shpirti i tij në Ademin Alayhis salam dhe i ka dhënë, i ka dhënë gjallëri. Gjithashtu ka shumë detaje që janë përmendur lidhje me krijimin e Ademit Alayhis salam, por dua ta përmend edhe një atë kalletë dobit e kësaj faze. Ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithën që transmeton e Budahudi, dhe gjithashtu plot nga dietarja si Ibn Qayyim dhe Sheikh Albani bejnaditin sahih ka thën pejgamberi alayhi salatu vesselam nga ditë ne aws ibn aws radiallahu taala an i thot ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inne min afdali ayamikum yawmul jum'a fihi khuliqa adam wa fihi qubid do thot dita më -mir, e mirë nga ditët e juaja dhe më e bekuara është dita e xum'a në atë ditë është krijuar ademi alayhis salam dhe po në atë ditë ka vdeq ademi alayhis salam prandaj kjo është një argument i qartë se ad ademi alayhis salam është krijuar në ditën e në ditën e gjuma, dhe gjithashtu e në këtë ditë ka vdekur. Dhe sikur që përmela të ndërru dhe detale tjera të shumë pa që kam të vënd me krim në Adimit, por mi aftojnë me kaq duke e, kaluar të këtë dobit dhe përfitimet e kësaj pjesët të këti rëfimi që ka të bëjmë me Adimin a.s. Kërë në gjemë këtë rëfim që Allah u gjellore përshkuan si u krua Adimin a.s. Gjemë disa gjemë interesante. Njën nga ato është do të të tëtë kriimi në mënyrë graduale, kriimi në mënyrë graduale, grubullim dhejo, pastaj përzirje dhejo të me ujnë dhe kalim në balt, pastaj nga balta, në baltën gjizur të fort e pastaj shpirti, shumë një gradualitet në ndërthimin dhe formësimin dhe kriimin e njëriot. Allahu Gjallora ka për mundësit të të kunë, feje kunë, bëhu, dhe do të bëhet atë më vonë pas një faze, pas një periudhe, pas një grumbullim veç apo pas një do të thotë moment pritje, mëngjhera nga Azja të bëhet. Kështu Allah ka është e mundësit. Mirë, por shikoj nga lashtësia e njerëzimit, mua nga ditët e para të krijimit, Allahu xhallahu leual na na dërgon një msim të rëndësishëm që ka të bëjë me vetneve. Pse e krijoi Allahu xhallahu Adamin atë në fazë, në periudhë? Një nga tumsimet që i nxjerrim nga ky, nga kjo pjesë e rrëfimit është se në qovë se krimi i njëriut është bënë njër graduale që ka dojmë aspekt në jashtëm pa atër edhe, fri, edhe formësimi i branshëm i ti dhe, dhe, dhe ndërtimi i ti i branshëm dhe përmësimi i ti i branshëm duhet tjetë në mënyrë graduale dhe të ndërtuar si duhet pra ndaj gjithë dhe të i karimi fazës gjithë dungutje në këtë proces e shpalë të pavlefshëm procesin e ndërtimi të branshëm aftëm Pra dëdison njerëz nga njëra i ngutin fazat ose i huqin fazat, mund të shkojnë ngadalë, po jo me renditje. Edhe sa mund ta ndikë renditjen për mirë të, po të përshpejtuar që të dy palët gabojnë. Duhet ta kemi parasysh tempon e kërkuar dhe renditjen e, e përcaktuar. Ka renditje të përcaktuar dhe ka do të thotë gjithashtu ka zgjatje graduale që kërkohet nga ne, apo thotë. Dhe anashkalimi i cysdë nga këto pika realisht nuk na mundson ndërtim të duhur si duhet. Dhe këna kupton duke filluar nga dia, pastaj nga kuptimet, pastaj nga veprat, nga fjalët, nga çdo gjë. Nëse ademi Aleysa është krijuar në faza caktuara, po atëherë edhe dia që ne e marrim duhet të jetë me me faza caktuara. Në këtë fazë mësojmë kët, nuk duhet të kaluar në fazën tjetër për mësuar kët, ngasë nuk mund ta kuptojmë kura çë kërkohet pënëve. Kështu edhe në praktikat për shembull Pa, fillimisht e ndërtojmë veten në dhe edukojmë veten tonë dhe trajnojmë në kryer në obligimeve, pastaj kalojmë ato që janë më afër obligimeve, pastaj ato që janë më tepër vullnetare, pastaj e kështu me radhë dal nga dallaftë. Në padyshim se kjo është një mesazh i rëndësishëm që ka të bëjë me përmirësimin, me rregullimin dhe me ndërtimin tonë të, të brendshëm ato. Gjithashtu, ë në këtë pjesë të këtij rrëfimi mësuam se Allahu subhanahu wa taala nuk e ka marr një pjesë tokës të njëjtë që nga e njëjta me ndërtuar dhe me krijuar dhe më në Islam por ka bërë përzierje apo prandaj njerëzit nuk janë të gjithë njëjtë të gjithë njerëzit nuk janë të njëjtë për këtë arsye çdo kush që tenton me i bëj njerëzit njësi kurse vetja e tij të mendojnë sikur sajt të flasë sikur saj ai, ai ka rënë dashme filllet e krimit të njerëzit Allah xhallahu i ka krijuar njerëz me kond me dallumës vetja e tyre Ne duhet të tentojmë që në bastë argumentet dhe fakteve, ti zvoglëm dalimet, ti, ti parafrëm qëndrimet, mirë pa ka mundësi që njerëzimit të jetë ndonjere një një një gjurim, të gjithë njëjtë, është e pa mundë shmapëtën. Ande Allah i ka kryua njerëzit me dalime në mendime, me dalime në kuptime, madje me dalime dhe në shumë aspekte të tjera. Për këtë arsye, në disa madje shpeshë herë, këtu dalime janë të pranuar dhe fetarisht, nuk duhet me i largu e dalimeve mës njerëzve. Por ka disa dalime që duhet më u shkri. Nuk duhet ato dalime me egzistu. Duhet me ditë që farë dalime nuk banë me egzistu, e që farë dalime janë normale me egzistu, që gjitha këtu i ka i ka leju dhe i ka toleru e, Zotë i Gjelalju për mes shpallive të tjeftën. Cetra që mund të përmandim në kodrët e ksepike është krimi ademi të asem nga dhejo. Dhe të nërruzër ju e dini se Uh, njerëzit uh, në këtë kët pik janë munduar që të japën verzionit të ndryshme, të slet i lërguj njerëzit nga Allah Gjellë Gjellë -Gjell Huapëm. Dhe duku lërguar nga Zotë Gjellë Huala njerëzit kanë ra në dhishka, shumë matë kje që sa e ja që kanë tentu me ikë prej saj. Andaj, nuk është e panuar për juve që fa të këtësisht e më dhe mësot, e më dhe mësot me gjithë do të të vërtetimin shkëndësor se kjo tërri është e pacendrushme se kjo tërri është e pa vërtet se njeri ju i ka filet të kmajmuni dhe është kriuar në bazë evolutive do të ka, ka evoluar nga fazën të fazë diri sa është bërë njeri kjo ka qeni njërë, një orë në kotë sektuar kur padu shum se ka qenë më i lehtë manipulimin me njerëzit. S kanë pas një jetë, s kanë pas zhvillim shkencor të modës customorod, por në kundërshtim me mandi, me 10 madje me qindra shkencëtar, me 10 institucione shkencore në përbot akademiteve të dëshme, e kanë demantuar kategori, madje kanë konsideruar si nga një të, si, si një gatrit më të dëmshme dhe më të paqëndrueshme shkencore në historinë e njerëzimit atë. Dhe njeriu nuk nuk është krijuar se kjo është nënçmim për njerin. Kjo është për buzë për njerin. Apo kjo është për buzë për njerin. I pjesa, njeriu ka qendran të parë. Nëndparë kanë qendër të tjera, të tjera, pastaj menjuni tek tani dikur njeriu ardha aty. Kë nuk ka respekt për ta. Ti kur don dikon me nderu, kur don dikon me nderu e ul ngan më të mirën. Ju jo, ju jo, musafirën kur ishur për të shpaktë kanë mulë të tjera aty. Ato që ul në fund ai sa është ai më i mirë aty. Do, no, ju në radhë tu krijesat, këte kanë marrë formën e vet, veç njëri poprit halo apo del tipule apo del tipjani apo kola apo majmuni këtu më radh. E kur këte kanë marrë formën ka po e vet, tash po presim çka po dal. Ë po dal kapë prej majmunëve. Mendoj që kjo është nën çmim dhe për buzë për njerë. Do të nuk është nderim për të, nuk i bën nder njër, njerit me thon se ti je prej majmunit ato. Me se Allahu xhallahu ka përmendur se njeriu është i krijuar nga nga dheu dhe kjo nuk ka nënçmim. Por Allahu xhallahu që nga fillet e krijimit njeriu Madje lënda e parë e krijimit të ti jap më kuptoj sa e ka dhëruar Allahu xhallahu a këtë njeri aftën. Sa e ka dhëruar Allahu xhallahu a këtë këtë njeri aftën. Prandaj Allahu thotë: "O laqad karramna bani adem li'ndaru ambi ta ademit." nderimet e Allahut dhe kujdesi i Allahut për njeri fillon që nga lënda e parë e krijimit të ti aftën. Çfar aludan, çfar mesazhe dërgon kjo lëndë e parë? Çka kuptojmë na? në gatë, që njeriu është i krijuar nga dheu dhe bindemi se Allahu na nderoi ku na kriju nga vejopa. Të nderojë të shumtë janë, vullai me dhjetra dobi kam dhjetarët, dhe gjithë këto janë përpjekje për të arritur ja kësaj urësie. Edhe pse në fund fundit themi se Allahu e din masmirën atë. Nuk mundemi ne kur do të thotë ti a vendosin pikën urësisë Allahu xhalla xhala hu para po përpjekemi që spaku me këtë mendin ton të mangët të ndzim disa dobi që në krymë punë kur bje fjole për rëfimin në bje ademi në alisam që ka bëjme pjesin e krymit e ti, veçanërish për lëndën e parë nga cila u kryua ademi në alisam. E parat të nërëzër që mund të përmanim është se Allahu Gjendule ka kryuar ademi në alisam nga dheju e që nënkuptan se dheju është bazamenti i gjdo në bje dhe produkt gjithë shka del për dheju, gjithë shka del për toke, apo, a del të gjitha ushqime të dalin për tokes, të gjitha ujrat burojn për tokes, a në gjithë do mirësi, gjithë dobi, gjitha, a, ajo që kemë në ujtë del përj, del për kësaj toke. Pra nënde, Allah u gjellohet, kër e ka kryua njëriu nga dheju, dëmë nga të regu se, njëriu është boremi të mirave, nga aj, nga dora e ti, nga gjuha e ti, nga mendja e ti, do të dalin të mirat par këthe ka krijuar Allahu Xhalla Xhala ləhu a thonë. Mir po. Gjithashtu nga kënyrë mund të dalin edhe produkte të tjera të dëmshme, sikur se dalin edhe nga toka. Nga toka mund të dalin gazra helmues, apo mund të mbjellin edhe edhe edhe edhe ndoshta uh, bimë të dëmshme me xhembë, me therrë që problem më ofrus lën. Andaj të shikon njeriu se çka po dal për i ti. Apo dal ajo dobeshme apo dal kë? e dëshmia. Pikrisht si kurse dal nga nëna e tij tokë e dobëshmia dhe e dëshmia. Varë si se si e përdorin, si e përdorin njerëzit atë. Pastaj nga nga fillët e kësaj lëndë të parë, Allahu po na dërgon mesazhin se ti njëri je i krijuar me bomir. Nhi je sigurisht të bën mirë ti nëna jote tokë, atë cila apo nga cila ti je i krijuar, ráfson. E dyta që mund ta përmendim në kohën do kësaj është se Allahu Jannullau e ka krijuar Ademun nga nga dheu, nga se edhe fillimet i përmendëm se ka kapsuar ndryshimin, apo ka ka, ka pas shndrym nga nga dheu në baltë, nga balta në forcim, në ngurcim, kapsuar shndrymën atën. Pra sikur që sikur që toka shndrohet nga e plleshna në të papleshme, nga e papleshme në të plleshme. Apo nga e, nga e përpunuar në të pa përpunuar Nga e pa përpunuar në të përpunuar Nga të të të e thad në të të të lagur Në të të njom E kështë më rafë A ne pësën ndryshime të të ka shëndërot Gjithashtu edhe njëri ju pësën nëndrimet të tila, herë ma i disponumë, herë ma pak e disponumë. Gjendje nuk, nuk qëndronë njëri stabil me një gjendje, nga njëri shëndosh, nga njëri smur, nga njëri varfën, nga njëri pasur, nga njëri në gjendje të binë, nga njëri, njëri spërëvuar, andaj, sikur se toka që nga jo kryu e njëri ju, kalënë për gjendje të ndryshme, edhe njëri ju kalënë për gjendje të ndryshme. Nga njëri ju kalënë edhe njëri, nga njëri maj gatshme pra nuk shila që nga tu në bilin dhe dalin dobi dhe fritët të vepërve të mira po nga njëri ingurt se alen shaj as kurone, as haditha, as kështu mërat varsin nga gjende që aj kalon pra ndaj njëri ju e kupton normale dushim në gjendjeve të ti dhe mundu që të i përshtate këture gjendjeve që mos të ndijet, mos të ndijet ish gënyr e pëse mdu dhe kjo, e pëse mërë kjo normalisht kjo, shikaj e tokën, shikaj e tok edhe Allahu gjerë dhe uala do të thotë shpeshen e ka silë argumentin nga vetë tukëa për ndryshimin e gjendje së tona më. A nuk silë Allahu argumentin nga Kurani në Kurani duhet them nga jetëa e përdetëshme për rinjallin që ndryshim shndërrim nga njeri gjall në një vdekur i pale vetshëm. Pastaj nga një tërsie përbërë, nga mishë dhe eshtrat në një në një tersi e shtrash panë sfarantu, pastaj kanë anprapë nga veshjet e shtrave me mish, pastaj shpirt, pastaj ringjallje. Çka sill Allahu i Shejhamu për këtë shndrim të vazhdon deri tek tokën atë. Tokën e vdekur, e cila është e thatë, e cila është e vdekur, e ngjall Allahu xhallahu ole duke zbit bitë, ujin, pastaj keni pa edhe pemët janë të zhveshura, do thot, janë të zverdhë gjethët e tyre, ato bin në vjeshtë voranë dimër, pastaj kur dal pranvera sikur se tash, fillon të lëzojnë çdo gjë nga nga fillimi, i thon. Kështu është edhe njeriu, i thon. Vazhdim nga situata e tij që ka lënë vaj, prandaj shikosonda kalid Allahu xhallaluh me gjellën e kësaj, e kësaj tokë. Dhe gjithashtu kanë argumente të qarta praktike që dëshmojnë se ne jemi gatok nga se një i kemi sikurse, sikurse kjo, kjo tokë ka plot. Gjithashtu nga ato që nxjerrën pei kësaj pike është se parajsa të gjithë njerëzit janë nga toka askush nuk është për shembull me me përbërje nga qielli askush nuk është me përbërje nga jashtë toka të gjithë i më përbërën nga toka andaj të gjithë jemi të barabartë s'ka drejt askush me nënçmuas kan s'ka me përbuz askush askan nëse Allahu xhënjallallahu ka krijuar nga nga toka dhe njeriu nuk ka arsye pse mund të treguaj Më me mendilar saj, nuk ka popull të përzedur mi ftyrën e tokës, nuk ka njerës të përzedur, nuk ka dalim mes njerëzve në bi asë një bazë përveç, bi bazën e punë vetë mira, dhe vësë mërisë, po, bi këtë bazë njerës dalojnë. Gjdo bazë tjetër është e pacën rrushme, nuk, nuk ka një gjuhë ma të mirë se tjetëra, nuk ka një popullë ma mirë se tjetëri, nuk ka një ndjyrë me e bukur se tjetëra, të gjithë, këto janë hilët e shetanit për ndryshe. Allahu جل الله ora ka bëth barabart. Të gjithë njerëjë njëjtë, edhe i bardhë, edhe i zi, edhe i kuq, edhe, edhe i kë, me këtë gjuhë ai na gjuhë të gjithë. Dallojna me zveti, vetëm atë kur pa ishim me dije dhe me punë të mira. Prandaj na bën me dallu me zvetë me kuptim pozitiv. Pa ishimë dituritshëm dorët vepra të rritë dhe mira. Përndysha, Toka është aty është dëshmitar i kësaj barazie. Toka jon është dëshmitar i kësaj barazie mes mes njerëzave. Gjithashtu Nga në godit që nxjerrim në këtë pikë është se Allahu na krijoi në tokë dhe na mundsoi të jetojmë mbi tokë që ta ndërtojmë kët tokë. Ne kemi pun mbi kët tokë. Përkëdarsia, kur themi për shkakun se njeriu është i krijuar nga majmuni, çfarë roli ka majmuni? Me shkatrur, kujt do të çetosh ai prish, han, rrezon apo, shikat do të thot, versioni i krimit nga majmuni qëfar që mesajt dhe rga njërit prish, shkatra haq shkat hat, merja ati, grabit atje edhe i se dukët kërë kërëptim ka këllua dhe më shëllu në mentalitetet dhe njerës ka këllu në më shëllu në mentalitetet dhe njerës që jetojnë me mentalitetin eh, e kësaj krije se të zote gjëllëvala, të majmunit duke më shikuar apsolitisht eh, dalimet, duke më shikuar apsolitisht pronsinë e askujt, duke mësikuar interesin, e askujt për rështë të vetë vetës atër. Ndërso ku themi se një është nga toka, i themi se atërë në qofë se Allahut ka kërru nga toka që i bje, po rruje pra këtë tokë, rruje token. Një njëri që për shemë është antar një familje, kër i thua që teje antar i kësaj familje, teje linë kër shtëpi, a i bjenë tja që tash, Kur djenë mundësia dushë mi vratë ton, tonë, mi shkaturë tonë, jo, la, pëtonë, në moment kër i thua ti e pjesëtar i kësa i familje, a i me automatizën, lidhet me ta, a interesant nësha nuk din ka i vjen kjo lidhja, i shtu dëshuria, ga dishmëria me i kontribu, me i undimu, pëse? Pëse e ndi një lejtë përkacije në këtë, në këtë gjirë farëfisnur, pëtonë. Kështë e të toka. Prandaj sa kosto institucioni e lvizje, pasa patëm dita e tokës, të gjitha këto do të bëjnë marrveshje konventa ndërkombëtare me rujt tokën, me rujt tokën këtë merat. I themi se Allahu xhallehu ala, ç'ngafillet e para të krimit njeriu të njëri, të njeriu të na ka treguar se ne mi nga toka dhe përdosemi nga toka, ne arunë nga tok, na arunë nga tok. Na ndërtojmë tok. Me se Allahu xhallehu ala thot, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Mos bëni shkatërrime, mos bëni trazina, mos bëni prishën tok, pasi Allahu Xhënlora e ka rregulluar. E ka rregulluar, e ka zbukuruar. Mos e prishni dhe mos e shkatërroni atë që Zoti Xhënlora e ka e ka rregulluar. Para besimtarë kupton se ai ka mision mbi këtu, duhet të punu, duhet të angazhohu dhe nëse, nëse Far nuk bën diçka me e prish, vetëm ndërtimi i saj është prish jaftë. A nuk ka është kjo edhe në rrethot e tjera? Shtëpinë për shembull çike. Kurdës prishni ta? Heç. Hesë nuk prisht të kërgjë. Nuk vjen me e me që kanë me e shkatru. Nuk vjen me e që kanë me prisht. Veq e lenë që ashtu. Asë nuk e pastranë, asë nuk investanë, asë nuk e regulanë. Veq inferioritetit për bondës të piesë ashtu me e shkatrujime. Po, është leprishe. Përndaj, Allah unë atë regonë se nasë i besimtarë nuk duhet me qenë inferiorë. Nuk duhet me qenë të përjaçtuar nga ndërtimi i tokës, nga regulimi i sajë. Nga simit të thiru në baz thirër me ndërtu këtë tokë, me ndërtu me dije, me shkencë, me veprat mira, me, me, me lidhe me zveti, me mësime dëbishme, e me gjitha ato që Zote Gjerrë Leona kam suar apëtër. Përndaj, kjo është mesajsh i fuqeshëm që del nga lënda e pare e krimit e krimit tona dhëtët. Dhe, gjithashtë të prej mësimeve që danin nga kjo pjesë, pse u kryon nga tokë është? Një njëri u kryon nga tokë, ka veç, një të tjeret, u kryon pastaj në mjëtë të të shëguar në format e një ora do të të të për njëri unë të thëmë e qëka nuk kuptën vesh një api dhe ju e tjerë ndryshe se baba i njerëzimi dhe është adhimi e lësam pra ndaj, njerëzët duke me mësun nga baba i tyne, dje mësun për i babes që këne baban qëka ka besu që këne baba si o sil që këne baba si ka fol që këne baba që fa mësimi i ka pas, që por si ka lon Andaj, Faktë që është krijuar vetëm një nga Zëu, të tjerët pastaj më derivuar jap me kuptuese, origjina e prionës është një, por edhe origjina e mësimëve tona është një, origjina e vlerave tona është një, origjina e besimit tonë është një, në atë që ka besuar Ademi Alaihissalam, kjo është shumë fuqishme dhe shumë e rëndësishme se në vetëm në kuadër të kësaj një unifikohen. Sa rre njerëz bëjnë baballarë të tjerë jashtë Ademit Alisson për çfarë? Ndall. Për çfarë? Për ndaj shikoni edhe në familje, sa është baba gjall, zakonisht është gjallëria babës, qëfar simbolizat, një loj uniteti, një bashkimi mes djemëve, apo një loj, sa ar ka nështë të ndizë për konflikt, sa ar ka nështë të shkëndizët parët më spajtimit, baba i prej në këtu, në rrën në nërmane se ka i përrashtime, por i ullë baba bidhët te, te dhe u kry, apo është faktori unitetit, Pra ndaj Ademi Alisam, me këtë bindi që na besojme është faktor i unitetet të njerëzve. Dhe është shkaktari kryesur për largimin e të gjitha përqarja, mos pajtimeve, konflikte mes njerëzve. Në momenit ku njerëzë se ngujnë babën, kënë kanë mengua, fëthën. armikun e babës, fëthën. e që për këtë armik të babës kanë me më mësu kështu kështu. Po kur të ngujnë armikun e babës, s'ka ndodhin? Po qëka tjetër pas përqa në do në luftojnë me zveteve? Shëko si islami përmumë vlirat të unitetit të bashkimit mës njerëzve në njënë mësimeve të babës e parë, Ademit, Ademit Ali Hiseram. Andajtë shumë të engëtumësime që dadin tash nga uh, rëfimi i krimi të Ademit Ali Sam, e që dison nga tu i përmenda. Së të qoftë, po kalajtë e stacionit i dytë i këti rëfimi, cëllë është stacioni i dyti të i rëfimi të ndërërën ka të bëjma që Allahu Gjellera thot wa alleme ademe al esmae kulleha po se e krija Allahu Gjellera ademe al esam imsej di shka ati jebët dhe para se mi msu Allahu Gjellera ademe al esam di shka të ndërërën dhe mutra Allahu Gjellera u ala u aprezentej melajke dhe krijmë në ademe al esam dhe melajke të normalisht gjukuan në bastën përvojës që kishin, ju në bastë të dijes së së kishin dije po ata këshë një përvojme dhe kryes atjera që ishin gjinët dhe ata ishin shkatrimtar ata ishin, ata ishin fesanjit majnë për tok anda i than e te gjalu fija men ju fësidu fija o jesfi kudima a po bënd dikon tokë që e shkatran kët tokë dhe dirgjak që ka të në vëzër këto si ka dhe qua lau gjallë vuala kët e, shkatrim në tokë menek e than apo bën në tokë kush do të shkatërronte. Shkatrimi nuk kupton gjithçka, edhe vrasjen, edhe plaçkitjen, edhe martimën gjithçka. Mirë po kur e përmendit tersil e shkatërimeve, nga tersia e shkatrimeve ndokën derën e xhakut der apo. Se në Islam çdo lloj shkatrimesh është dëmtuar e në veçan dija që ka bërë me derën e xhakut apo. Andaj tha, "Youfsidu fiyya wa yasiku dima." Shkatron në tokë dhe derën e xhakut, sepse derën e xhakut është ga nga shkatrimi por e veçaj për shkak se dëllon nga të gjithë pa forma dhe llojet e tjera e shkatrimet në tokë atë. Dyrdhë gjokut është e keq. Është shtuar. Është alarmante, është shumë serioze për dënimin e dhëmshëm të Allahu Xhalla Xhaliu. Prandaj me lekët kushtojmë menduar, ata nuk e kontestuan, ata nuk e kundërshtuan. Mirpoh Allahu Xhalla Ora për bind, bind të bindt bindje të thellë si Ibrahimi alayhissalam i tha eri një kejfe tuk i ilmeuta, o zët, ka zëmë qëshin gjallë të dikër, tha felat të umin, të jasë për besona, ka në bela, më në aki li, li jetë më inë në kalbi, tha gjillësës jo, Allah për besaj, po që të në pushon zemra kështu 100%, kjo pushim është i bindjes, kjo rë ha ti, andaj Allah u gjërë lewle, i adhani shembo, edhe të melekër shtu apë, ata u bindën, pa dushim u bindën, mirë pa Allah u desht Allahu adm al asma kullaha. So qe stacion i rëncësishëm nitë njerëzimi subhanallahu. So komsim me këto që Allahu gjer lavdën tinë rrez kamut me çka do të çon në bind me nekat. Pse adhemi ka meritu me kon tokapo. Ka shumë. Ka përzih. Shikoni kët fitë të madhe që kemi. Shikoni këto msimë madhështore që kemi vëllazëni dhe motra. Me çka e filloi Allahu jetën e rinë në tokë. Esma, allëme, ademel, esma, i amësaj, i amësaj, e amërat, i amësaj, qka i bjenë? Si ka qilë ademës në sytë, o dhe një, s'ka pi ujë, a s'ka unë gërbukë, po kam s'uapta. Andaj, që ështëja më primarën të finë të unë është dia. Dhe a jeti i parë që ka zbitë është, a jeti i diesë. Shërë këtë letëshmëri, se i njeti zatë që ka kryu ademin është ajë që ka zbitë Koranin. Pra e ajë që ka fillu kësht Sepse mes Kur'anit dhe krijimit të Ademit json me 10000 vjet Allah lëm sovjetin. Wa ma kan rabbuka nasiya. Allahu s haran qysh ka filluar Ademin al-samsa. Ngase Allahu jelle wal e ka kriju këtë njeri dhe e ka dhëruar me dije, kur i imshën shkallën dijes, atëra nuk mbetën ai ndëruari, nuk mbetën ai privilegjuari atë. Prandaj Alla me Adem al-asma'a kulaha. Thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika më astaj këte emra, qëfar e emna? Të lejshëm, edhe kuptime, do emna edhe konkret, edhe emna abstrakt të kuptime dhe të saktuara. Konkret, do të tëtë, kësa i thujnë kungull, kësa i thujnë patlijan, këti i thujnë kalli, këti i thujnë lup, ato që e dhe thë njërën? Thu ma ardo ma lill me nejke. Allah ja prezinte me lojkeve të thë, qështë i thujnë kësajna? Zdim? E qështë i thujnë kështë i thujn thënë, subhane ke la ili melena illa ma allem tëna o zotë, be që anë e kimësu ti në adimë, tjetër jashtë të kësënë e kur qësë di pasaj Allah ojë tha adimit embiëhum bi esmaihim ka të zëjë u që vërëka në amin këto felemma embeëhum bi esmaihim po sa adim i alëqëm i mësaj për të i ka këja këja këja më në kështët që këja, adim i alëqëm i mësaj për të i ka mësaj për të i ka këja këja ajë kom thon gjithmonë, a kon gjithmonë por si jam që in alamu, unë e di atë që ju nuk e dini atë. Gjithë dukon çkëto, a kon gjithë çkëto. Edhe gjithkë më kon çkëto, edhe kurse kam ndru. Allahu din e ne nuk dim aftë. Allahu din e ne nuk dim, na mësoim ti Allahu xhallal li vota. Pra ai shikonë soka lësmëri surja alaq me fillimin e krijimit të ademit aso. Allama iqra, yamsay leza, apo pastaj kur shjamsej Allahu xhallahu alaum iqra bismi rabbike me amrin zotit ton të se kute ka mësua ton e kështu më radha andaj Allahu xhallahu i mësoi ademit tëlsom amrat dhe kjo është një fazë e rëndësishme në jetën e ademit alayhis salam pëtëm. dhe kjo fazë kjo periudhë e këtij rëfimi ka shumë dobi dua t'ju përmend diçka për ty nevet dobi apo nga kjo nga kjo fazë është shikon e kujdesin e Allahut për njeriun a gdisë Allahut për njerin. Le të e krijojë në formë më të mirë, e pajisë me begati më të mira. Pastaj gjithashtu e rrethoi me begati shumëta. Edhe e mësoi, do thot, si me komunikoj, e mësoi si me gjerat, nga se, landruar, më njëo gjërat, ngase para mendoni nderuar, do të thon kritik, ki shumë pore, ki shumë pore, ki gjithë këtë, po nuk din ç'ysh i bën ajo që po të vjen ty atë. Nuk i din. Të pije ujë nuk din ujë më thon apo. Para mëna E, nuk e ki para viti O bra, qëshmi ka të diku që uj pjet A di nëso gazep e nësheve që ujt mes me ditë Po veç emnin tënë me herrua A di nëso gazep e shtë Allah, Allah. Mos di, ku me herrua emnin që kam Telash e posh, mos me kondik shumë të kalzu Problema është të atër, veç emnin tënë të me të herrua të të. E lemu emnet e tjera Me herrua emnin e, me herrugus ku banan Problema është Allah Andaj këtë emnë me herrua problem Ande Allahu جل وعلا për përmbushit beqatin e përmbushi Dajit metalson me kët kujdes. Jam se si amnat. Edhe abstrakt, çka luturia, apo çka është e mira, çka është e keqja, edhe konkret, kjo kafsh, kjo bim, kjo lule, këtova. Shikos sot soko me 10 mira insekt e ka, çdo insekti Allah e ka mështurimja gjithë emnaton. Nuk dallohet. Ka sot Çi ndonëse të mëra shpes ka, çdo shtënë kam në vet. Ngase Allahu ka mësu njëri me emërtu xerat. Dhe në këtë emërtim sa ka dobi atë. Sa ka dobi këtë emërtim? Pa këtë emërtim çish që mësua atë. Çish që mësua? Me çofta që thon Allahu xhallahu duhet me pre diçka për kurban Bayram. Çfarë është ajo? Na zdim çka dele, nuk ja dinë namnin, na tash i duket kalla se pe dim, ama për namës me ditë çka prjet ose mos më ditë çka më prenë ensenca thonë edhe emër në premës mos be ditë thonë telashi është mbotë andaj Allah jam thojë kjo është kujdes i Allahut vallahi që çdo emër që ti e dinë përmend le të kujtohet bega ti Allah është ta mësuaftë kush të ka mësuar me fol kush të ka mësuar me komunikoj kush të ka mësuar me me këto gjërat Allahu xhallahu ala thonë Allahu tebaraka ve teala e, e dyta që nxirin pe kësoja është se shikone edukatën e më laj kërmallon xhallahu ala thonë nuk thonë Po ku me ditë në këto qanë dhynë mu pulla Unë s'ha pulla Melakës hajnë Qaj i dy melakët lopa do Qaj i vyjnë E tukatë me Allah e dhim se po më vetë akëm Edhe, edhe pëse unë se kuptaj urcin e kësoj pythje Edhe pëse unë se kuptaj urcin e këtimsimi me gjithat E këthynë fajnë ka vetja La ilmelena Nas dhimu Allah Na e kena fajnë Nas kena mësu avë Illa ma allëm të na E aje që na e dhim është veç qatina ke mësu avë Inneke anta al-alim al-hakim. Çka këtë la drim të mëlagë për Allahun, edhe në formë të cilësisë al-lamtana, erdh në fund të martimit alimul hakim. Ti gjithëdikshme ti i urtë. Ne marrim udhëkod etad nga aty më historin. Dhe tjera që morin për këtë është se Allahu jebla wala kur përmasi adhë ademit alson amrat. Apo dërnë me e lafdrua dhimin, apo dërnë me e ka dhu që së burë i mirë kjo dhëmën. Apo dërnë me ngritë, apo dërnë me ullë, cëllën përtenë Allah gjelë dhe valë? Me e lafdru, me ngritë, me budhë heqës, e me qka pra. Me dhije. A dhe dhe në ruar, dhine, se e vetë mja gjën këtë dunjo që, që i ka vlerë, e rriturija, edhe të rajo që i shërbendijës, Gjithçka që është e bën diës ka më vlerë. Gjithçka që rrohohet pi diës e humb vlerën aty. Gjithçka. A dëndsh të bien këtu. Sikurse ndriçim aty. Sa më afër, e shënoj koka mikrofonat aty. Sa më larg nuk din tani, a është Kastravec, a është kimik, a është mikrozin çka është? Ti mund si më gabu, e kafshon. Pse? Te terr sti apo ku çka është? Edhe dio që këtu. Sa të rrohohet pi diës, njëri çlodicave të nuk din pasunia asht me bo këta, me bo këtë punë, prishet, jo, jo. dje i kalzonë që ka me bo me para, dje i kalzonë që, që ka me bo me shnetë, dje i kalzonë që ka me bo me familje, dje i kalzonë që ka me bo me pushtetë, dituria, kër s'ka dje, jetë në terë, tani e shenjë njërin për shambull, me shnetë në ti, që ka bënë, ja bjenë vjeti s'munin, po s'ashtë me në kjo për këtë punë, zë konishtë njëri s'munin e larganë, jo shnetën, e po se ka djenë, Drita së është së pëpunën, drita nuk pësha që ka e konë vetit, bëg bëgatim, andaj me, me ndru shnetër, me s'mu i tukës e me ndru tesha të thonë. Ose pasurija, ose pushteti, ose pozitë, ose qëka të qoftët. Për këtë arsuje, kanë thënë djetarët, men eradët dunja fa alehi bile ilmë, kush e dënë dunjan me kejtë që ka nëte, le ti kapët djesë, o men eradët akhira fa alehi bile ilmë, kush e don ahiretin gjithashtu e merr me din veç me ilm kush i dyat bashk, me pa dijesën e merr ومن ارادهما معا فعليه بالعلم kush don dyja bash me duni ahiret faleim bilel dijen atë prandaj ose bëhu kërkues i dijes apo alla bosh kërkuesi dijes ose përkras i dijes edhe njerëzve dijes mos dil nga ato tri se hub mos dil nga ato tri se hub ngasën qofse nuk je pa ishmë dije nuk jenë kërkim të diesë, pas nuk jenë nga diesë, jetë është mbetë raskushi. Këtë përësi e kam përcil njerët që nga dejmelës. Gjendaratë ma gjenate, dia, ilmi, dhe ka vullosë Allah u gjendora, këtë kuptim me fjallën ikra. Ledza, edhe ti Muhammed, nuk den nga ngarani pejgamberet më pashma, gjithë u kundia, një gjithë shpallë, një gjithë liber, një gjithë pejgamberi, edhe të ti është aja që e kërjeson agendinë e kësoj shpalli, apëtët. Gjithashtot aja që të ndërlëzër, kuptojmë gamësimi i emreve është Allah u gjëllë, lehu, Allah Ademin, Alisan, po e pregadit për çka? Për një rëllë. E kanë pas rëllë në tokë, apo? Kanë pas dhe tyra në tokë. Para se me elshu me kry rëllën, qëfar po përbën? Pe për për? për që në shkullë një hera, apëtët. Do të me mësu nj gjithë dhe tyrë që duhet me marë njëri duhet me i parapri dhja pëtën dhe kje fillën gjithë aspekt për shembl njëri që dënë më martu, nuk me umartu nuk shkën nga punë vajtë me qefë e me nevoj duhet me pas dhje dhje për regullat, obligimet dhe tyrat, roli për para i kam sunë për oda i kam sunë pi, no, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, në, në zvetë kështu me ratë sa so të fatë ketësisht nuk kam simë futën jetën bashkotore me avantura me ondra të jetës saktuar të filmave, kështu më radhë, pas taj në problemin e parë, pëllëset, apo dhe këputët qërja e bashkësërqis, nga se shëmsu nuk e kuptan se kështu të shjeta përshërtu ura. Pra ndaj njëri ju me dhije edhe e kuptan rullin që e ka, e kuptan mënyrën si me e lujtë këtë rallë, dhe e treta me dhije qëfar kuptanë, kuptën si me i largu probleme dhe sfidat që balavacuat me tonë në rrugën e misune që e ka kjo e shumë madhësora pra ndaj ata që nuk jam të trejnuar me dje për jetë bashkërtore në probleme par shkan kjo nës kore i dje i thetë për para nëse të ndodhë kjo normalesht ka loje, kështu e kështu me ratë e kuptën, e ku më di që komë ndalë kjo normalesht ato por ku nuk e din, dalin probleme Gjithashtë të dhije, përta luaj të rolën e prindit. Nuk kanë dhije, nuk dinë si dukot fëmija, si ruat fëmija, që fa roli ka si prind, edhe këtu duh dhije. Dhije për të shëqnu. One me ty me kun shak, unë dhë me di që shë mësirë me ty, dhë me di që shokën, që shë me shokën, apo që ka i benë me pas shakë? Nuk ka veç pretendim, nuk ka fjalgoja, miqasija është ndërtuja në regull, asë i kërse kemi thënë, dy Me në kanë tu që ka dhijave. Për edhe me hongër duhet dhijave. Në të bëti që është hanë njëri, që ka hanë, në së me ditë që a me hongër hanë që s'ka, anë e duhet dhijave. Njëri me u pasuru duhet dhijave. Ju veç me i ditë njërat e pasurimit dhe, dhe, dhe biznesit, por me i ditë ku fitë. Omeri, radiallahu ta'alanu, do të atë dilë të në tregë, dhe trektaru u bënd të pyutje. Në qovë se dikosht të të që është të meshi, a ja shetë, po, përja shtë. Shkam sa njera, pëton. Në qovë se dikosht të franë të partneritetë që është të qka thush, të me zbënë, tjerë dhe që të, pëton. Apo, bënë të inspektime, inspektime të vazhduhsh me në tregë. Jo veç me i këquja ka pakun dikosht të atih me jo atë, jo veç për këtë punë. Po, delë të meshi ku, a, po, a jenë hi në tregë njerë që vesh, a i marrin po vesh, Pranda njerës që janë futë në biznes, në botë e biznes, janë, janë futë vetë me kojtë dhe me lakmi, e kanë prisht sistemin, atër. A nuk është bë pjesë bizneset edhe, edhe fitimit, mashtrimi, zilia, vjedhja, gjitha këta. A nuk janë bë pjesë, a nuk janë bë pjesë, si pasu e shkafit. Se njerës nuk janë futë në këtë botë me dia dhe me ndëshmëri, po janë futë me kojtë dhe me lakmi. Pranda e o prishtë regu, atër. Që kanë i konkurenca sotë si bëtë. Përzdimi si bëhet, fitimi si bëhet, gjithmonë në kurrez të dikujt, në dëm të dikujt fatkesish, me parashtime normale, por fatkesish ngjyrimi për. për i përzetëm se kjo u bë. Për Francëria, ja se s'është njëherë më dal me pyetje ti, ti çu shfem ti, çu punon ti. Ti ku i ki këto baza këtu maraton. A ne ato duhet dia. Për gjithçka që një don më e bë, çdo rol që don më e lujt, duhet dia aftë. Dhe kët më mëson kush, kjo pjesë e kësaj historie. Allah o jelle ora para se më lshuadëmin me elshua, me lujt rolin tok që duhet më pas çfarë bëri? Hëmsai, jam sej, jam sej I am so I am so i kur idha di e tash din. Tash vepron, tash ec, tash kim mund si më lujt rolin sigurisë, sigurisë duhet atë. Gjithashtu të në, të ndëruaj nga në kjo mësojm gjithashtu se uh, Allah o jelle ora me këtë që di që ja dha ademin tale son një regullë që na mënujmë që që shtot, këtu s'ka funksionuave. A dej me lisam, a kishtet kaluar të bëjshme? Jo. A kishtet duosjet të mësht me punë të mira? Jo. Me lajket, a kishtet kaluar të bëjshme? Shumë. Vëq i badet, a dhurim dhe Allah, gjelloh për mendje me e kështë mërat. Nesë i marmë dy kategori, kush dhud në kumësusë e kush në zonësi? Nësi marëm kushtë nukon Po me le këtë është dashë me mësua demin e lësan Me le këtë është dashë me i ditë emnat Me mësua demin e Al lësan Allahu Gjellewala i thët njërit Nga dite e parë Nuk kushie, ka lidhe pri kakaar dhe kushje Kur Allahu do me ngritë Ska kush me të ula përm. Sa njerëz i ka ba Allahu djetar Kur se o ka morë në mene dhe tjere A qëta, ku, ku, e nga e të ashtë E ka ngritë Allahu Gjellewala E ka ngritë Allahu Gjellewala Dush me pranua përm. Me lëkët usullën mirë, sikur të kanë mësuar, po ju edhe njerëzit pastaj usullën mirë siç duhet apo? Me ata që i ka përzijt Allah xhallahu ala. Kur er Muhamedi ali selam, çfartha e bëlim bu edhe buxhalit? Po azzet Allah kanë pas këtë faljetimin sekret me qua, e po çështë ka pasaj me ademin e thën. Apo, po me lëkët nuk thon sikur se jotën. Ne Allahu përzijt. Ata ibn Birabahi kom thon disa, ka qenë njëri, rap ka qenë i pa i pa familji, pa priori, pa pasuri. O nona ti ka qenë shumë e meqme, i ka thonë Biri em, ko me te hep një sen që i po të boj be Ska me pas, u dhe hec, i madh, mi ftyrtu, këtë i ska mu të uqnë, dy goja pëton Qëka i ka thonë? Elimin, e bojke në qafë atonë Nga këj djetare, nga këj hoqë, nga këj mësose atje Dhe e sërbun e linë të madhë Dhe u prap em një ti në meke, qëfar ndodhë? Morën vendim, me kelit Jonë <gjën> me tërviç, e në Prishtinë, n than në haç kur vi njëri spitona onve kam problem me haçin haxilerët kur kush zguzon me von fetva për haç për vaj ata e bënë bara s'qondet me miapfrid çu ky jam musliman me haçin atë subhanallahu er halife i mad i redujme dhunyasë që ke më nën pushtetin në e ti pasuri sot thosh e argat sot dush e ministri sot dush e të ndëjshim sot dush er Më e pyet atëse nuk dël të nuk dël të po gat i hromën me lidhën thonë. Këtë atë i kam mësua po e kjo kjo kjo s'kam me para thonë. Kjo s'kam me pozit, kjo s'kam me di jap thonë. Erë më e pyet atë ibnë breva çish më boksë punë. Çfarë i tha atë? Ati as për sharanën. Dasmja këtu anto. Që apo do ja përrin këtu? Don më vet çfarë s'ka, çkan atë. Subhanallahu. A din çka do më homëson halifët këtu atë? Tani Halitha s'pa qëmë, i, i vjyke, se i bjen i hrami, i shkën haqë, i vjyke. E pas ta i tha bive, i pat dyrë gjithë me vete tha, goni bite mi. Mos ga boni me harruki ditë kura, pëton. Jo mija kryktina, pëton, po mërë në vërsh me qka po ngritë ke njeri, pëton. Mërë në vërsh me qka po ngritë ke njeri, pëton. Kërka ar ibn Mubareku, rahimu Allah, në Bagdad, kajtë Bagdad jo shumë e pritë, pëton. Me kilometra ka qene gjatë dhe tëtë pritja madh shtore që është bëjë në Imam Barekut në disa transmetime Imam Buhariut rahimullahu ska me i vogul i madh se çun ka me prit këtë Imam madh. Dhe gruja, ali, fësë, bëgjafër, po far, protesa, të madh ndosaj gruaja Ali fs Abu Jafer al Mansuret po shikojmë mosfar grushteti protesta çau ka bëu ton që jūra me madh kët milletin komu çu kur e ka poi një çumë e prit një alim të madh një i dishum atë ku ka pas vler di Allah kur neve di se ka ngrit jo si sa fatkeçës i ka thon burrit vet Hadha hu al mulkë Tha që kjo pushtet, ju kjo joti që me zare mona pëtër. Dush njerët me zare me ushtuji me, me, me qitë në për rukë me tërstënë të gudikush Që ke kërkan se ka? Asë ju ka e para, asë pushtet Me dije kej të ruvi ka qita pëtër. Që kjo është pushtetit, që kjo dhja, që kjo fuqia Jo ja, me zare me qita, me pare me qitë njerët Qëna ka la vlakë jema ja, Qëre maskujt nga njerët pa kur farin të resi Vesh me mësudi që ka nga nga maskujt E po që k chimseum çn gatit e para çn gadei melson 50 dite kem thukit po kit ders atot kreat me lajk nga xibrili eto po shkej ran adeym etsam adeyme po i mund ders me lajk po vet se ka qel syt ajo sti mad se lajk ka kryt mad po kuptimin e jo hala fushnje hala ve hala ve se ka qel syt adeyme sam o bo msos kur don allah me ngri dikon e ja me bo mad nuk ka forc me fytyr to që u gjaton e pa mundsme ashtu Ska kërës që e nalë, nga se këtu i këndorë Zotë i Gjellë Gjelalu, jo asë kërës për një e Zatër. Ndë kjo është pjesë e rëndësishme e storja së tonë që neve në bënë me ditë, se qëka ka vlerë, qëka e më rëndësi, cilë është strumbullarë jonë ku duhet në musilë, me qëka duhet në më marë, janë mësime që vinë nga rëfimi i, Ademit a.s. dhe gjithashtu të, në, të nërruodhë, vëzër, është, Njem sem i fundit që do të them për sonte, sepse më ka mbet një pikë e tretë këtij fazoni, por pa të mundësimi, kry, vazhdojmë inshallah në të ardhmen, por dua më përmend një pikë të fundit të kësaj pjese, të historisë, të rrëfimit që flet për mësimin e Amran ben Dayyemit asaj. Tha jam se Allahu am e, e amnot, am not, mai, amnat, e krorfiorët e amnat, edhe këto ni fara njapta. Amnat mat mlehchim sonja në amnata, Allahu ta zotojë rafta. Amnat mat mai, sot njerë din turifara njapta. Din emnat e, e, e, e tullfa produkti Telefonave, e kjerreve, e lejtore Ani këtu kulturë përgjithshme Tullfa emni din, po i thejme se Mirë mi me dit emna shumë Shumë mirë me mi dit emna shumë Dhe që mirë me mi e njësë meren Emnat e Allahët në sëpare Po i din kaqë detale këte emna E adin emnin amn Allahët Ar-Rahman, Ar-Rahim, qëka është E adin malik ju me din qëka është El-Gafur El-Shakur El-Wahab El-alim, el-hakim, el-khalik, el-barri, el-musawur E emnat shumë të shumë të Allah Gjallera A i nje këta emna Nga se Allah në bimë bazën e njohet se këture emnove Ta ka dhon vlerën Ta ka dhon vlerën Allah Gjallera E emnat pasajt kujna E emnat e pejgamberet Allah Gjallera E dim E emnat e djetarët të mdhajn E emnat e njerëzët naj E emnat e njerëzët mirë Që kanë kontribu e kanë dhonë E kanë dhonë shumë për këtë botë ai dim këta amnatë e po ti mësojm pron ti mësojm amnatëmit të dim se kush janë po më shumë se kush janë të mësojm çfarë i bëri që të jenë këta që janë kush çfarë i ngritin mbi çëmën bazun ngritën kjo është çka duhet të dim kur bie fala për për emra thon emra të Allahut azhajal emra të pejgamberit të Allahut emrat e lëmorve të diatorëve të mdhajin sot që na muzin sot të munim amat e shum hoxhallarve të ndëruar që dhan shumë kontribut të madh për vendin tonë, dhan shumë kontribut të madh për për shoshninë tonë, për popullin tonë. Kush që u dinamata aty. Edhe nuk që u dim, po as nuk ai interesim na me dit se kërkons për më në këta arma na fatkeqësisht as në për libra e as as kontëtrafor. E po na duhet po më një gjallë po këta arma ato. Më mësuq këta hoxhallar, më mësuq këta këta, këta kolos të madh të dijes, të sakrificave, të kontributit që s'paku një, një, një, një, një shpagem minimal këta ja e a bëjmë, asoj që ata e dhenë, e dhenë për neve. A e dini së so hoxja i ndëruar i vladhe motër, është persekurune për burin e sistemi të kaluar, ka vujt, është rap brutalisht, po se ka nëllë kur mësimin e Koranit dhe dhenë, kur se ka nëllë mësimin e shahadit të dhenë, a e dini jo këta emna, e po qëta dëna më mësu apëton, edhe këta e në herajt e këti veni, edhe këta e në trimaj njësi kurse janë të tjerët, pa e muhu as kujt, lërga saj kontributin, por pa e përrashtu as as kënd, pra, gjitho kush sa ka dhona si ka dhenë dhe kras, kras gjuës e kuran që e mësënin, u amësënin alfabet në gjuës shipe, me ditë me lezu, gjuën e tyre ku në përshumë dhenë s'ka pas shkolla, s'ka pas mësus hoqelarët, kras kuranit, u amësënin e betarën zanës e ty në abëtën, ku janë këte emna Kuj janë klibrat me full për ta njërës të mdoj? Andaj, kur bje filë për emna, që Allah jam pëse adimit e zëm, jam pëse një farë emnen e emna. E përna duhet kët, e këtë rend me një këtë emnat, emnat e Allahot, e të pegamberve, e djetarve, e shkenstarve, e kuj do qovë që i boni mirë të njërzimin kësë i botë e midit, por kur më smaru? Ata që ka të bëjme, identitetin ton, atë që ka bëme traditën ton, atë që ka bëme të kaluarën ton, gazet kush e injoron të kaluaran, kush e mall identitetin, kush nuk e nje traditën, sikur se dheni nuk ka as të tashme as nuk ka të ardhme. Prandaj mbi bazën e amënave përcaktohet edhe ardhmja e dikujt atë. Përcaktohet edhe ngritja e dikujt, përcaktohet edhe prosperiteti i dikujt e kështu me radhë. Emësimet të tjera të shumta që dalin nga do të thotë Ky stacion e i rëndësishëm i jetës së Ademit e të zon. Prandaj personte po moftojmë me kaq ajo që ka bë më me pjesën e krijimit dhe ajo që ka bë më pjesën e ëmbave. Këto dy stacione u munduam që duke prezantuar rrëfimin për tu dista nga dobime i përman e kanë bërë bajgi stacionet më radh, por do të munduemi inshallah më tatunë takimet e ardhshme. Derat azoti u al shpërblev dhiruajt O sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamat ase men katira.